Austerre ondorengo barikua. Sanmateoren liburutik. Aldiaretan, Juan bateatza ikasleak Jesusen aurreratu eta esan eutxoen. Zergaitik guk eta fariseuek sarritan egiten dugu barau eta zure ikasleekez. Jesusek erantzen eutzen eutzen. Ezteguetara deituak triste egon senarbarria zenar barria eurekaz da benbitxartean. Etorriko da zenar barriak enduko deutxean eguna. Orduan bai egingo dabe barau. Jaunak esana? Baraua gaur egun osagileak agindu daike. Eta ontzat hartuko da. Sortaldeko kulturetan, norbere barrua ezagutzeko agintzen da. Eta ontzat emoten da. Gure elizeak agintzen da, austere egunez, santuz eta ez da ontzat hartzen. Lelokeria zat da hainbat lekutan. Jesusen aldietan ere, legez egoan aginduta. Horretarako egun bereizi batzuk zainuz, eta badirudi Jesusen ikasleek ezta zain zen baraaldi hori eta salatu egiten deutsoe Jesusi? nor kullertu Jesusen erantzna? Bizitzan zehar badagoz ospatu beharreko egunak? eta horretan ez zin daiteke barahaurik egin Baina ezin ez daiteke esan egunotan baraurik egiten estabenak inoiziz dabela egite. Atez ere, barauaren zentzua ondo norberetua bada. Barauak norbere barrura sartzen laguntzen dau. Tripabetea ez tala dana daike. Eta ahora zer ez daukenekin bat gina zo daike. Bizikera murritzago batera eroan ez. Eta aurreztua alkarban atuz. Eta guri, hori senagokigu. Barauaren zena ulertzea eta norberetzea, eta bere bitartez erreinuaren itxaropenean behartxuei laguntzea, salmoa gazotoitzean. Hau zerrepikatuko dugu. Ez tozu baztertuko jainko, bihotz damutu eta umildua. Eztozu baztertuko jainko, biotz damutu eta humildua. Errukizak idaz jainko, zeure maitasun handiaz. Kendu gizu nire errua, zure amaik bako errukiaz. Garbitzun agizu, zeharo, nere hobenetik. Garbitzun ire gaiztakeriatik. Eztozu baztertuko jainko, biotz damutu eta humildua. Nire biurrikeria ezaigutzen dot, nire hobena beti begien aurrean daukot, zeuri egin deutzut pekatu, zeuri bakarrik, zure begietan okerdana egin dotenik. Ez tozu bastertuko jainko bihotz damutu eta umildua. Ezen jatzu eta atsegin oparirik, erre opariak ez zendukez hartuko nik emonik, nire oparia jainko. Biots damutua Eztozu baztertuko jainko biots damutu eta humildua Ezdozu baztertuko jainko biots damutu eta humildua